أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع رايتا السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة تراجب أخر على قالب الحلم يتحرى ما سلك أهل سلكوا هذه أمة والصحابة وأتباعهم الإحسان وترسلوا الله يتباب السنة والحكم بلاد الله عليه والمعن ما اغيب ده ينبغى في ينبغى كل دخل غزالك انت املاء موهمني لغالب المحالفين ومن الغالين سواء كان ذلك في ايام او يمنيا او خالديا او متزليا او حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون صلاح جل شانه استسقوا i ne mojete umirati osim kao pravi muslimani. Allahe tabarahu wa ta ta'ala molimo da nas učinio dani koji ga se bojistiti ko mogu govaziti što dani koji će umiriti samo kao pravi muslimani. Uh, prošli put, koliko se sjećam, završili smo sa govorom o svojstvu, o svojstvu namaza. I nakon govora o svojstvu namaza, pisac je Šehef Abd Rahman Bin Nasir Saadi u svom dijelu Menhađu Sarikin je počeo da govori o stvarima koji su rukn u namazu, zatim stvarima koji su vađbu namazu, a zatim stvarima koji su sunniti. Jel vam da u dobro obrate pažnju na ovu stvar? Znači sada dobro. Jer će ovo sad što ćemo spomenuti, znači bit će od velike koristi kasnije kada bude govora o sehvi seđude. Znači, e, govorili smo u dva predavanja i da odnosno dali opis svojstva i načina namaza. Jer sada te riječi i ta dijela u namazu se dijele na tri vrste. Dijeli se na stvari koja je rukn, dijeli se na stvari koja je vađu i dijeli se na stvar koja je šta? Koja je sunnet ili koja je mustahab. Znači ovu podijelu su islamski učinjaci napravili, odmah da kažem, da dam pomenu znači gdje su uložili trud, uložili napor, znači sagledavši u dokaze, pa su na toga napravili ovu podjel. Znači, odmah da kažem, da napomenim, da je da kažemo, ova podjela došla kao plod i čtihada, kao plod i čtihada, islamske učenjaka, gdje su uložili trud da pogledaju dokaze, da naprave ovu podjel. Dobro. Sada neko može od vas upitati kakav e kakav je plod odnosno kakva je koristova i podjela Koristova je podjela se ogleda u sljedećem a to je što rukom namaze ako ga izostaviš bilo namjerno bilo nenamjerno namaz nije ispravan Obratite pažnju sada dobro znači rukom namazao koji izostaviš bilo namjerno bilo nenamjerno onda namaz je šta namaz nije ispravan I zato ćemo mi se jutro zadržati da pojasnimo šta je rukn, šta je vađib, šta je sunnet. Međutim, napomeno na početku vam kažem kakav je plod, obje podijeli. Još jednom kažem, ruknu, ako izostaviš bilo namjerno ili namjerno, namaz je šta? Neispraven. Pa je tako, na primjer, od rukn, namaza, seđda. Ako izostaviš seđdu, na primjer, klanjujo si, namaz i presalamio si. I sjetio se, na primer, posle toga sjetio si se da se izostavi jednu seđu. Taj namaz je šta? Ne ispravo. Isprav. Moraš ga obnoviti. I, na primer, sjetio si se da se zaboravio proučiti Fatih. Fatih je također ruk, kao što će doć. Taj namaz je za šta? Obnoviti, ponoviti. Jer vidjet će te kasnije, znači posti mogućnost kada možeš da ponovo dođeš sa tijem ruknom, da ga, da ga nadoknadiš, Da učni savjesi, međutim u osnovi, ako izostaviš ruk u tom slučaju je šta? Nema zelje ispravno. Dakle, znači, bilo namjerno ili bilo nenamjerno. To je kada upita nešto je ove ruke. Kada upita nešto što se zove vađu. Vađu je nešto znači bez čega nema može. Međutim spada u slučaju da ga čovjek ostavi i zaborava. Ako bi se desilo da čovjek ostavi i zaborava nešto što je vađu, Namaz je ispravan. Mađuti mora sehbi i da ga nadoknadi. Mora sehbi i seđda, šta? Da ga nadoknadi. Pa je tako, na primer, od vajiba u namazu, da čovjek naruknu, na primer, narukuu, rekne subhana Rabbil Adim. Ovaj zikr, ako zaboraviš, učineš rukuu, i nis, na primer, rekne Subhane Rabbil Adim, u tom slučaju šta je namaz ispravan? Namaz ispravan ako to, da kažemo, popraviš ili ispraviš sahvi, sahvi seč dom. Ako ga ne ispraviš sahvi dom, namaz je šta? Ne ispravanj. Ako ga ostaviš namjerno, namaz je šta? Ne ispravanj. Znači, ispravanj je samo u kojem slučaju, znači, namaz ispravanj je samo u slučaju, kad, ako šta? Ako bude i zaborava, ako bude sahvi seč da koja će to šta? koje će to nadoknaditi. Znači, ako bude seh viseđa, koja će to nadoknaditi. Hvala vas nagradio, gledajte da sjednete vam isto. Jer ovdje je kamera, ja samo ovako ugljedan. Znači u ovom slučaju. Znači, gledajte da se nekako, onaj, da sporedite. Dobro. Dobro, međutim, kada je u pitanju, do kada je u pitanju sunnat, znači kada je u pitanju radnje koja je sunnet. onda u tom slučaju šta? Znači, ako ostaviš sunnat, namazi ispravan. Trebaš činiti seh v Ne trebaš im sehbi Znači to su koristi podjele, radniji u namazu na ruknove, na vađbe i na sunnete. Znači, pa još jednog ponavno i kažem. Naprimjer, rukne ako izostaviš. Znači bilo namjerno ili namjerno, namaz je neispravan. I sehbi seđut da ne može da ga nadoknadi. Primjer toga je Fatiha. Zaboravio si Fatihu, narekjatu, znači smatra se znači, da nisi nikako došao sa Sa znači bilo da si izaborav, bilo iz ovoga, bilo iz ovoga, znači ne smatra se. Do, kasnije kad budemo godli, pošto će doći posebno poglavlju po sehvi seždi, govorit da to može da se nadoknudi. Naprimjer da da se taj rekat ne računa, nego da sljedeći rekat da se računa. Pa da onda učini sehvi seždi. To će doći. Međutim, ako izostaviš rukn, znači namaz je šta? Namaz je neispravo. I na primjer uđeš namaz bez početnog gdeg bi znači počehni tekbir ili rukn, znači namaz je neispraven. Znači kada izostaviš ruku. Dobro, ako izostaviš nešto u namaz što se zovem vajb, što je od vajba namaza. Naprimer da kaže Subhane Rabbijel, aðim na ruku. Ili da kažeš zikr Subhane Rabbijel, a'ala na sađde. Ako se desi dogod, izostaviš iza zaborava, znači iza borava, a namirno. Ako učiniš to namirno, namaz je neispraven. Međutim, ako učiniš iza borava, I to ona dokna da ješ sehvi seđdom, on da je namaz šta? Namaz isprav. Ako ostaviš nešto, što je mustahab, ili sunnet, ili pohvalno namazu, kao, na primer, da pročiš početnu dobu odnosno Subhaneke, Subhaneke Allahumme, bihamdike, vatabareke, smuke. Znači, da izostavis to, kak je propis namazu? Isprav. Pamak adnamenu da ostaviš. Ili ostaviš na primer, da svježiš ruke, da stavis desnu na livu. Znači namaz ispravan, namaz ispravan. Znači sunne te ostaviš namjerno, nenamjerno ne na utiču. Ruknu ostaviš namjerno, nenamjerno, utiču. Dok između imate vađup koja ako ostaviš i zaborava, sveh misliš da može da ga šta nadoknad. Jel' ova stvar jasna? Dobro. Sad nakon što smo spomenuli i pojasnili znači svojstvo namaza, sada ćemo spomenuti koje su radnje u namazu rukn, ako je svađa, koji su sumet. I zato treba se sjećamo jutros i sutra, znači da da pajaša, da da ove stvari kako mi bolje kako mi bolje zapamti. Jer često se dešava Allahov sa podugo, znači svako malo ljudi pitaju, izostavi samo ovu namaz je obavezno, izostavi samo bojer obavezno, izostavi samo i tako dalje. Pa tako odmah da vam kažem od ruknova, od stvari koje su ruku namaza, koji su vezane za riječ, ne za djela. Jer radju namaz se djela, na radnji koji su šta Riječ i Na Naprimjer, ruku kao ruku je šta? Dijelo. Međutim, dok zikri na ruku je šta? Riječ. Početnih tekbir su šta? Riječ. Sveđa je šta? Dijelo. Fatiha su? Riječ. Vraćanje za ruku je dijelo. Znači da odmah znate. Znači i zato zovu qavulije i fi'alije. Dobro, od stvari koje su, rukne, koje su vezane za riječi, Ruknova takvi u namazu imaju četiri. Prvi je početni tekbir Allahu akbar. Ja odmahodim da kažem kada uspitanju tekbiru namazu, znači prvi početni tekbir sa kojim ulaziš u namaz, tako zvani takbiratul ihramu, početni tekbir Allahu akbar, ovaj tekbir je rukno. Ovaj takbir je rukno. Dok svi drugi tekbiri tako zvani prelazni tekbir oni su vađib. Znači prvi tekbir on je šta? On je rukno. Dok drugi takbiri, oni su šta? Oni su vláđbi. Zatim drugi, zatim drugi rukn u namazu, koji koj je vezan za riječi, je Fatiha. Znači učenje Fatiha rukn namazu. Međutim od koji su vezani za što? Za, za riječi. Treći rukn je zadnji tešahud. Znači zadnji tešahud, znači zadnji e, učenje teşehhuda ettehiatu lillahi ve's-salavatü ve't-tayyibat mujtimid zedni ne prvi one takođe rukun one takođe rukun namaza one takođe rukun namaza i ovde kada govorite o ovom ruknu znači da učenje salavata na drugom sjedenju, da je od ruk nova namaza. Mada po pitanju ovoga postoji raziraženje. Dok šehe Huseymin smatra da je spremnije da je ono sunnet. Da je ono sunnet. Dok šehe Abdurrahman bin Nasre Saadi je smatro šta znači da je ono? Da je ono namazu. Znači da posljednji, znači ne prvi, nego posljednji držahud, I salavat, da se odruknu ova, da se odruknu ova namazu. Međutim, staviti u zagradu da oko salavata postoji, postoji, postoji raziračenje. I četvrti ruknu namazu koji, koji je vezan za riječe, to je predavanje, predavanje salama. Predavanje, salama. S tim što je ovdje staviti u zagradu, znači, učenjanci razelaze da li je ruknu samo prvi salam ili oba dva salama. Znači, džumhur ulame je nastavno nisu, da je samo prvi salam ruknu. Međutim, jedan broj leme je smatrila da su oba dva salama rukni. I to je također bilo mišljeni šeha Sa'dija. Znači da prvi i drugi salam, da su šta? Da su da su rukni. Znači to su ruknovi koji su vezani za što? Za riječi. Znači koliko je njih? Četre. Znači početni tekbir, tihah, <coughs> zadnji, zadnji tešehun i salam. Dobro. Kada su pitano ruknovi koji su vezani za radnje, koji nisu riječi, Njih postoji, koliko njih postoji sedam. Njih postoji sedam. A to su, da kažemo, skoro sve, znači skoro sve radnje, skoro sve radnje u namazu. Skoro sve radnje u namazu sam prvog sjedenja. A to ću vam, znači, poprojeti. Pa je tako prvi rukn kiyam, znači stajanje. Znači ono je, znači rukn u namazu. S tim što radi na mogućnosti, spada. Znači, spada sa čoveka. Radi polesti, radi nečega, znači spada. Međutim, kija on je šta? Rukn, on je rukn na namazu. Jer rukn je na namazu također koji je fars. Znači, kada je, kada je u pitanju na fila, čovjek ima olakštvo, zakladnja sedeći. Pa, pa makar ne imao bolesti. Pa makar ne imao, pa makar e, uzrok, mada će to kasnije doć, koliko mislim, pa makar ne imao opravdanje za to. Znači, brat, pažnju još jednom kažem. Kijama namazuje šta? Rukn. Međutim, spada sa čovjeka kada... Ra Ne, u osnovi spada prvo radi nemoći. Ako čovjek ne može, znači radi bolesti ili radi nečega, spada sa čovjek. Pa čovjek ako ne može da klanja sedeći, klanjače kako? Sedeći, dobro. Druga stvar kada spada, kada Kijav nije obavezan, to je kada je u pitanju na fila. Čovjek, na primjer, kada hoće da klanja na filu, može da klanja kako? Može da klanja sedeći, može da klanja sedeći. Međutim, onda ima koliko nagradu duplo manju nagradu, nego onoga koji klanja, nego onaj koji klanja, stojeći. Nego onaj koji klanja, stojeći. I ovo poslano može da se odrazi, da kaže, na primjer, ljud za Ramazan, hoće da klanjaju više, hoće da klanjaju puno, da kaže, međutim, umorni su. Pa bi na primjer, klanjio ovo na stolici. Ili bi klanjio ovo, može li klanjati, mada nije u osnovi, bolestan, nema da kažem potrebu, međutim, bilo bi mu lakše. Ovdje pitanje, bilo bil Dozvoljeno mu je. Znači, dozvoljeno. Znači, to je stvara. Sljedeća rukna namazu je ruku. Znači, ruku je ruknu namazu. Sljedeći rukn koji je vezan za dijela jeste ruku. Treći ruknu namazu jeste vraćanje sa rukua. Znači, ono, kad učiniš ruku da se vratiš u položaj kijama, znači, to je šta? To je od ruknova, od ruknova namaza. Od ruknova na, namaza. Četvrti, ruknu namazu jeste seđda. Jeste seđda. Znači seđda kola, znači, znači svaki rekat, dvije seđde. Peti, jeste sjedenje između dvije seđde. Znači sjedenje između dvije seđde. Šesti, je smirenost, tako zvani tomenine. Znači smirenost na ruknovima. Smirenost na ruknovima. I sedmi, jeste rado da sve ove ruknome da dolazi šta da dolazi šta rado sledim počiniš se rado sledi želim da dam jednu napomenu znači kada je u pitanju kada je u pitanju smirena su namaz znači jer kao što ćete vidjeti kao što ćete vidjeti da e, šejh je spomenuo posebno znači e, spomenuo do za smirenost su namaz tako zvano tumenine, ili smirenost na ruknu je od uslova, od ruknova namaza. To znači da je bez njega namaz, da je bez njega namaz ispravan. Međutim, što se misli pod smirenošću? Neki ljudi da kažem u pitanju toga, da tako kažu pretjeruju. Pretjeruju radi, e, kada je u pitanju suda, da je neći namaz neispravan. Pa kaže ovaj, na primjer, imam brzo klanja, namaz je neispravan. Znači, granica smirenosti jeste da budeš na ruknu toliko koliko možeš najmanje jedan put izgovoriti zikr koji se izgovara na tom na tom ruku. Naprimer, da odeš na ruku toliko, Allaho akbar, subhano rabbi al-ađim, sami Allaho ima hamid Došlo se na najmanju granicom čega? Se ugrantum, nošču, na najmanju granicom smirnoštju, koja rukna. Da odeš na seđdu, da kažer samo, subhano rabbi al-ađala, jedan put, došlo se sa čim? Došlo si sa smiranošću koja rukni. Znači, da izgovaraš dva put, tri put, četiri puta, pet puta, des puta, dvajis puta, to je pohvalno. Međutim, da izgovaraš jedan put, ono je šta? Ono je. znači, znajte da ovo granica, na osnovu koje je, znači, možeš donijeti sud, znači, da li se došlo sa ovim ruknom ili se nije došlo sa ovim ruknom. Sa kojim ruknom? Ruknom koji se zove smirenost. Znači, rukn koji se zove smiranošću. Znači smjernost u namazu je šta? Rukn. Znači šta to znači? Znači da na svakom ruknu ostaneš onoliko koliko možeš da izgovoriš, da izgovoriš šta da izgovoriš šta je zeklju. I nova ovaj stvar u redu? Dobro. Ovdje želim ponovo da se vratim, da, dam, da, da napomenem dvije stvari. A to je, znači, s ovim govorom smo završili sa govor o stvarima koju se ruknu u namazu. Međutim želim vježda napomenu jednu stvar, znači rekli smo za kijam, da je stajan na namazu, šta? Ruka. Međutim, spada sa čovjeka kada? Kada ne može. Znači ne može radi bolesti. Čovjek ne može radi bolesti, znači on da će kraniti kako? sedeći. I sjedeći ako ne može, da će kraniti kako? Ležeći. Je druga situacija kada sa njega spada, jeste na filu. Znači čovjek kada klanje na filu, znači može pa makar bez da se rad, bez da se radi o nemogućnosti, može da sjedne i da klanja. Može da klanja se kada je u pitanju na filo. Međutim, da imam nagradu koliko duplo, duplo manju. Također kada je u pitanju, Fatiha, ovdje želim da napomenem jednu stvar. Znači ovde znači da, e, da stvar bude, da kažem koliko toliko jasnija, a to je, znači da kod islamske učenjaka postoji razilaženje oko određenih momenata kada je u pitanju učenje Fatiha. Učenje Fatiha. Fatiha je osnovi, šta? U osnovi rukn. Znači, os, kada kažemo da je rukn, prije sega rukn je čovjeku kada klanja pojedinacu. Znači, kada klanja sam, da provuči Fatiha nasa komunikato, ono je šta? Ono je rukn. Kada klanja imam, da provuči Fatiha nasa komunikato, ono je šta? Rukn. Međutim, kada je u koji klanja za imamu, te kozvan je muktedija il ma'mun onaj, ma'mum, kakav je njegov propis? I to ono što čisto pitamo, da li čovjek za imamom uči ili nauči. Ono mišljenje koje se meni čini ispravnije, Allah najbolje zna, jeste da čovjek kada je klanja za imamom, da nije obavezan da uči fatihu. Da nije obavezan, nešta, uči fatihu. Nego da je imamo učenje i njegovu učenje. I ovdje normalno postoje dosta dokaza, jako bude, ako budemo čitali Znači imam namjeru da uh, počnem ujutru, da obacimo čitanje dela Bulugu al Maram od Hafze ibn Hađara, koji je vezan samo za dokaze, jer smo prešli fin dio ovoga, da čitamo da kažem ovo djelo sa kratkim upaskom. Znači vidi, u tom djelu ćete naći dosta dokaze ako je upočio. Na primer, kod imama Šafije je obavezno učenje fatihu u sakvom slučaju. Imam učenje na glas, učenje u sebi, ti moraš da proučiš fatihu. Ako ne proučiš fatihu, namaz ti ne ispravo. Ovo je mišljenje Šafi, Abu da Shejhu Said ibn Abdul Rahim Ta'u Ali. Majutim mešejenia Malikija i velikog problema je Abu Baraka Shejhu Said, Šejh Rasul al-Bintaymi, Ta'uji Šejh Albani, Ta'uji Al-Albaki Bri. Lama da kada imam uči da ti nisi obavezan da učiš. Naosta hadisa koji došao kod imama muslima, ne poslanih sallallahu alejhi ve idha qara'a fansitu, ikako bude učiš utte. Majutim u svakom slučaju, znači da znate da se ovde radi o pitanju ko o msali obitan u kojeg ima šta raziraženje to raziraženje koji ima znači i atebara koji ima znači ko je mu atebar znači koji je jako preziraženje i čovjek znači u u tom slučaju uzme znači mišljenje znači ono za čovjek misli da je ispravno u smislu da uzme od osobe za koju smatra da je učena znači da ima poverenje u njegovu vjeru uzme to mišljenje toga, to, toga se toga se mišljenja drži znači ti mu kaže što se meni čini Isprenom, Allah najbolje zna jeste da i za čovjek nije obavezan. Znači da u tom slučaju, znači ovaj rukn šta? Ovaj rukn, ovaj rukn spada. Iako jedan broj ilame ovdje napravio podijelu, među ima je bio šeht Sadir, rahmatullahi rehi, a to je da je napravio podjelu između noćnih i dnevnih namaza. Pa je smatruo da je Fatiha rukn, znači pa makar čovjek bio i za imamom, u dnevnih namazima. Znači kada imam ne uči na glas. Međutim, kada imam uči na glas, Da tada čovjek šta? Da tada nije ruk nego da tada, da tada spada. Da tada spada. Da tada Fatiha spada. Allah najbolje zna. Znači su stvari koji su šta? Koje su? Koje su rukn u namazu. Pa ču još jednom ponovite na broje. To su šta? Pođerni dekbir. Zatim Fatiha sa napomenom šta? Za učenje Fatiha i za imama. Zatim sledeće? Zadnji tešehud s tim što gosalavata postoji razilaženja, znači jedan broj u lomej kaže da je također rukni, zatim sledeći, predaj salama, zatim dalje, kijam, s tim što smo napomenuli, znači da kijam određenim situacijama spada, zatim sledeći, ruku, zatim, zatim, zatim, sjeden izmeđ dvije seđde, zatim, smirenost na ruknojima. i zatim, predestelj, dobro. Kada u pitam smjerannost na runom šta je nači smranost na rukno štaj granca smrannostštju smjeronosti. Do Nači je smirenosti? Smirenosti? Znači, toliko da možeš jednom prušti ziknati. Do Kada pitanu vađi bi u namazu oni su s Kada su pitanju namazi u namazu oni su oni su sladečii, oni su s slaći. Ište smo rekli da je raz između rukna i vađba u namazu Znači, ako izostaviš rukn, bilo namjerno ili na, namjerno, namaziš šta? Neispraveno. Međutim, vađiba ako izostaviš iz zaborava, iz onda može da ga nadoknadi sehvi seđda. Dok rukn, ako izostaviš, može li da ga nadoknadi sehvi seđda? Na ako namirno, može. Ako vađi postaviš namjerno, može li da ga nadoknadi sehvi seđda? Na može. Dobro. Vađibu namazi su Dači prvo tekbiri mimo početnog tekbira. Početni tekbir šta? Početni tekbir je rukn. Početni tekbir je rukn. Ostali tekbiri su važni. Na primjer kad ideš na ruku, kad kaš Allah ekber, to taj tekbir je šta? Ha? Vajb. Ako bi se desilo da ga zaboraviš i odeš na ruku, malo dali nani, proučiš suru, odeš na ruku Subhana Rabbil Azim. Zaboravili si. U tom um slučaju šta? <tuk> Kazao si šlamazu, činiš se hsvi, cei <tuk> Dobro. Nači prvi važbi je šta? prelazni tekbir. Oni su zove u fiku tekbiru, intik takbirat intiqal, Nači prelazni tekbir. Drugi rijeć sami Allahu liman hamida. <tuk> sami Allahu liman hamida je važbu namazu. Isto tako ako se desi da ga zaboraviš, u tom um slučaju šta? U tom um slučaju um činiš se hsvi. سهبين سجد درچ سر دخاج ربنا ولك الحمد لأجوانا ولك الحمد يطوي باجب ونماظ سيش ربنا ولك الحمد كيف يشتر دشتغ برده حمد كثيرا طيبا مباهي فى تو je بحظان تو يسننت وجودي باجب دخاج ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد لأجوانا ولك الحمد والماء nova 4 فيجب يسل زكرنا ركوب A to je da kajžiš, Subhane Rabbi Al-Azim. Da kajžiš, Subhane Rabbi Al-Azim. Pejeti rukni, je da kajžiš zikr na sajdi. Subhane Rabbi Al-Ala. to je šta? Od vajiba. Od vajiba tako je, kod jednom broju ulami, i to, čemu spomenu kao šesti sti vajib, je ste zikr izmedju dvije sajde. Zikr između dvije sajde. Jako veliki broju ulami, uva smatra pohvami. Vajuti medan broju ulami, smatra vajbom, a to je zikri između to je da kažiš rabbi gfirli. Naimani da kažiš rabbi gfirli. Jevo je došla. Znači, je došla da je postanio rabbi gfirli, varhamni, varzokni, varafini. A da kažiš rabbi gfirli, naimani. Znači da je to, kod je nog to je od vajiba u to je spomenu je šeha Abdur Rahman. to je od vajiba, od vajiba namazu. I također od vajiba u namazu je prvo osvedenje i prvi taš je prvo siedenje i prvi tešehud. Znači i siedenje i tešehud, znači da, da siedneš i da pravčiš at-tahiyyatu lillahi vassalavatu vat-tajibatu vassalamu alayka, yuhan nabi wa rahmatullahi vla katu. Znači to je šta? Znači to je vajem. Znači so, taj tešehud, ako izostaviš, ako ga zaboraviš, njega će nadoknaditi šta? Njega će na, na, eh, nadoknaditi šta? Sehbi i sečda. I zato vidjet je došla su predaj, ona da da, da, da, da, da čovjek, odnosno došlo je, kako je došlo su znači tako znači ako čovjek izostavi ta, ako zaboravi to prvo sjedni kasničega na dok na niti na dok na tajni se sjedne na znači, čelo što smo spomenuli zadnji ovo su šta vađi ga namazu sve mimo toga sve radnje mimo toga one su pohvalne one su sunnet one su sunnetu namazu ya to je jasno? dobro sada ćemo znači e, Danas ćemo za kraj znači, spomenuti jedno svojstvo namaza od početka do kraja. S tim što ćemo spomenuti znači, šta je šta u namazu. Znači, u namaz ulazimo kako? Sa početniji tekbiru. Znači Allahu Ekber. Ovaj početni tekbir je šta? Ruknoj. Da dignem ruke prilikom početnog tekbiru je šta? Je sunnet. Je sunnet. Jer nije, došlo, nije mu došao spomeni u ruknojima, ni u, ni u Dobro. Kad, izgo, kad kažem Allahu akbar, kad ignijem ruke, poslje toga stavljam ruku desno preko lijeve. Stavljanje ruke desne preko lijeve je šta? Je sunnet. Da stavim znači, ispod pupka ili iznad pupka ili na prsa, rekli smo da je najvrlo na prsa, to je šta? To je sunnet. Poslje toga učim šta? početno dovu. Subhanak Allahumma. ove dovu šta? Sunnet. Poslje toga učim šta? Da je uzi, je šta? Sunnet, pohvame. Posle toga učim šta? Bismillah. Učenje u bismillah, je šta? Pohvame. Sunnet. Iako kodidno u broje u lame, značeno je sastanje diho fatihje. Međutim ako kajmo, da nije sastanje diho fatihje, ni nije na učenje, je šta? Sunnet. Dobro. Posle toga učim fatihje. Učenje fatihje, je šta? Rukn u namazu. Posle toga učim suru. Učenje sure u namazu, je šta? Sunnet, pohvame. Dobro Ako sta im bilo koji od stvari koji su pohvalne, trebamo čin sem vešedu ne trebaš. Dobro, nakon što se završio, također kad kažem nakon Fatihe waladalin kažem ša amin, to je šta sunnet pohval. Dobro. Sura pohvalan. Poslije toga idemo na ruku. Ova je prelazni tekbir je šta? Važno, što znači negako izostavim. A? Iza rave, iza znači izaburava ako ga ustavim činim se A ga ustavim najmjerno Namaz ne Dobro, onda idiem šta? Na ruku Ruku je šta? Rukn Na ruku učim šta? Subhani rabbi l'adhim To je šta? Vajb Ako bi mimo subhani rabbi l'adhim Učio neke dobe, su šta? Oni su pohovani Wada se dižim sa rukua Vraćanje na kiham sa rukua je šta? Rukn Ta Tada govorim sami Allahu liman Hamide. Šta je nego propis? Vajb. Mada kažem rabbena walakil hamd. Šta je to? Vajb. Posle toga izgovaram takbir kad idem na sajdu. Šta je njegov propis? Vajb. Sajda je šta? Rukn. Subhana rabbil ala na sajdi je šta? Vajb. Ha? Učenje subhana rabbil ala na sajdi ješta? je šta? Rukn. Je vajb. zikr na, na ruknu je šta? Vajb. Izgovaram Allahu Ekber, idem na sjedenje između dvije seđude, izgovaran je Allahu Ekber, je šta? Vajib. Vajib. Sedenje između dvije seđude, je šta? Ruknju. Idem, izgovaram Allahu Ekber na drugu seđudu, je šta to? Vajib. Druga seđude, je šta? Ruknju. Ustavim se na, onda idem goro, ustavim se na drugi rakijat. I drugi rakijat kao prvi rakijat. Prvo sjedenje, ako se radi, na primjer, o... Dva namazu, namazu etehijatu i sedejani etehijatu sumshta su meroku. Salavat on ne razgovore za pokonjega posto i brazila žene. Predavanje sal doba učenja doba posle salavata je šta? Sunnet. A što učenje doba posle salavata je sunnet. Oko salavata postoji razera. Predavanje salama je šta? Znači, kod jednog broja, jedni kažu da je znači, samo na jednu stranu rukn, dok drugi kažu da je noba dvije stvari, rukn. I še je Abdurrahman bin Nasr sad je smatrao da je rukn noba dvije, noba, noba dvije stvari. Dobro. Ako se radio o to rakatnom i četvratratnom namazu, znači nekon etahijatu ustajem šta? Na treći rakat. Jel' tako? Izgovaram Allahu Ekber. Taj je prijelazni tek bi opet šta? Vajub. Dobro. Ako se radio namazu koji imam treći i četvratrat, koji ima tri ili četiri kajata, prv, ono prvo sjedenje na tehijatu i učenje tehijatu, ono je šta? Ono je vađeb. Dobro. I još jednom, znači, za kraj napominjemo, šta je razlika između rukna i vađba? Znači, rukna, ako se ostavi namjerno ili na, namjerno, namaz je neispraveni. Ne može da ga nadoknete i sam viseđu da. Dok vađiba koji ostavim izaborava serviseje da može šta da ga serviseje može da da Allah vas nagradi danas smo se malo zadržali na ome, a suter se mješala i tala spomenti odnosno komentari sa onaj govor Šeha rahmetullahi alejhi što je što spomeno kada je pitanje u međutim danas smo samo znači da pomenuo govor te ili ono što je došlo u govoru Šeha ibn al-Malah ta taala da nas smiri da nam utrosi sallallahu alayhi wa sallam muhammadin wa alihi أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منعج السلف الصالح